Маленька шпигунка у тисових заростях Для нової гувернантки не існувало нічого недосяжного Так принаймні здавалося спочатку Але подекуди виникали труднощі От скажімо, суперечка з хазяйкою Естер, вичистивши і причепуривши кімнати, замкнула їх, а трохи згодом із незадоволенням виявила, що хтось їх знову відімкнув. Вона покликала до себе хазяйку. «Яка потреба?» – запитала вона. «Залишати кімнати відімкненими, якщо вони не використовуються. Ви ж бачите, до чого це призводить. Дівчата заходять до них, коли їм заманеться, і вчиняють безлад». У результаті і моя, і ваша робота стає марною. Бабця, здавалося, цілком з нею погодилася, і Естер заспокоїлася. Але за тиждень вона знову виявила, що двері відімкнено. Насупившись, гувернантка знову викликала хазяйку. Цього разу пустопорожні обіцянки вже не могли вдовольнити Естер. Вона твердо вирішила з'ясувати все. «Зважте на повітря», – сказала бабця. Без руху повітря у будинку стає страшенно волого. У простих і дохідливих висловах Естер прочитала місяць Дюн стислу лекцію про циркуляцію повітря та про вологу і відіслала бабцю геть, перебуваючи у впевненості, що цього разу їй вдалося розв'язати проблему остаточно. Та за тиждень міс Бароу знову помітила, що двері відімкнено. І тепер Естер уже не стала викликати бабцю. Натомість Естер сіла і почала міркувати. Проблема виявилася глибшою, ніж могло здаватися на перший погляд. Вихователька вирішила краще приглядітися до хазяйки і шляхом спостереження виявити, що ж насправді криється за відімкнутими дверима. Друга проблема стосувалася Джона Копача. Його неприязне ставлення до неї не пройшло повз увагу Естер, але це її аж ніяк не засмутило. Вихователька була чужою у цьому домі і тому мала продемонструвати, що вона тут перебуває для блага всіх і кожного, а не для того, щоб із кимось сваритися і створювати прикрощі. Естер сподівалася з часом схилити садівника на свій бік, але попри те, що Джон Копач начебто звик до її присутності, його неприязень виявилася несподівано тривкою і ніяк не хотіла сходити на нівець. Якось гувернантка звернулася до Джона з абсолютно безневинним і буденним питанням. У нашому саду Естер якось побачила, принаймні так вона стверджувала, дитину з села, яка в той час мала бути в школі на заняттях. «Хто це дитина?» – поцікавилася вона. «Хто її батьки?» «Нічого я не знаю», – несподівано грубо відповів Джон. «Та я й не кажу, що ви обов'язково повинні це знати», – спокійно відповіла Естер. «Але ця дитина має бути у школі. Гадаю, що в цьому ви зі мною погоджуєтеся. Ви тільки скажіть мені, чи я – це дитина, і я обговорю її поведінку з її батьками та директоркою школи». Джон Копач знизав плечима і збирався був піти, – але гувернантка була не тією жінкою, від якої можна було відкараскатися так легко. Швидко обігши садівника, вона заступила йому дорогу і наполегливо повторила свою вимогу. А чом би і ні, адже вимога була цілком слушною і висловлювала її естер цілком чемно. Тож з якого дива садівник мав опиратися? Але він таки вперся. Діти із села сюди не заходять. Тільки й сказав він А ця дитина зайшла Наполягала гувернантка. Діти тримаються подалі від маєтку, бо бояться Не смішіть мене, чого б їм тут боятися Цей хлопчик був у креслатому капелюсі і у штанях Перешитих з дорослого чоловіка Його зовнішність досить характерна Ви не можете не знати, хто він такий Жодної дитини я тут не бачив Відрізав Джон, даючи Естер зрозуміти, що розмову скінчено, і знову зробив спробу піти. Та Естер була сама на «Але ж ви не могли його не бачити. Нормальна людина не побачить того, чого побачити не можна, а я – людина нормальна. Коли нема чого побачити, я нічого й не бачу. І на вашому місці, пані, я теж би нічого не побачив». Тож, до побачення вам». І з цими словами Джон Копач таки пішов. Цього разу Естер не стала перепиняти його. Вона залишилася стояти, скрушно хитаючи головою і дивуючись, який гец із доброго дива вкусив садівника. Що ж, Енджелфілд і справді виявився маєтком, сповненим загадок. Але гувернантка над усе полюбляла інтелектуальні вправи. Лишень заждіть. Незабаром, вона таки добереться до суті. Естер відзначалася неабиякою прозирливістю. Однак і вона ще цілком не усвідомила, з ким має справу. Узяти хоча б, наприклад, її звичку залишати двійнят ненадовго на одинці, а самі виконувати якусь заздалегідь заплановану хатню роботу. Спочатку вона пильно приглядалася до дівчат, оцінюючи їхній настрій, Зважаючи, чи стомлені вони, скільки часу лишилося до прийому їжі, орієнтуючись на звичне для них чергування періодів активності і відносного спокою. Упевнившись, що дівчата настроєні розслабитися і годину поніжитися у своїй кімнаті, вона зі спокійною душею залишала їх без нагляду. Саме під час одного з таких періодів відносного спокою і замислилася Естер швиденько провернути одну справу. Прийшов лікар Моцлі, і вона хотіла з ним серйозно поговорити. І поговорити приватно, щоб ніхто ні про що не дізнався. «Простачка Естер! Хіба ж можливо приховати небудь, якщо в домі є діти?» Вона зустріла лікаря біля парадних дверей. «Доброго дня! Яка чудова погода!» «Може, прогуляємося у парку?» І вони вирушили до класичного парку, не здогадуючись, що за ними шпигують. «Ви просто створили чудо, міс Баров, почав лікар Моцлі. «Ви перевиховали Емеліну». «Чудо?» «Так, запевняю вас, мої надії справдилися навіть більшою мірою, ніж я сподівався. Я приємно вражений вашими успіхами». Естер чимно кивнула і трохи відвернулася від нього. Сприйнявши таку реакцію за вияв скромності, лікар замовк. В око йому впали нещодавно підстрижені тисові насадження. І поки він ними захоплювався, Естер встигла опанувати себе. І добре, що лікар відволікся на споглядання бездоганних геометричних форм, а то помітив би іронічний погляд виховательки, і швидко безбагнув, що помилився. На думку Естер, лікарева похвала була недоречною. Ясна річ, що Емеліна перевиховалася. А хіба могло бути інакше, якщо нею зайнялася Естер? Яке ж у цьому чудо? Звісно, вони жили у світі, де не вважалося задоречне визначати наявність ознак геніальності в якоїсь там гувернантки, І тим не менш, Мені здалося, що Естер була дещо розчарована. Вона ж бо вважала, що лікар Моцлі єдина в Енджелфілді особа, яка зможе зрозуміти її і гідно оцінити. І його зверхня поблажливість виявилася для неї прикрою несподіванкою. Лікар Моцлі стояв, засунувши руки в кишені і розпроставши плечі, і вдивлявся кудись туди, де закінчувалися тисові зарості і починалося небо. Його охайно зачесаного волосся вже торкнулася сивина, а на маківці проглядалося невеличке, але чітко окреслене кружельце рожевуватої лисини. «Джон потроху залагоджує шкоду, заподіяну двійнятами», – мовила Естер. «Цікаво, що спонукало їх завдати цієї шкоди». Якщо говорити про Емеліну, то тут відповідь проста. До цього її змусила Аделіна. А ось що спонукало саму Аделіну, гадаю, вона й сама допотя не розуміє. Здебільшого вона керується імпульсами, які, схоже, не мають раціонального підґрунтя. Та якою б не була причина, наслідки для Джона були катастрофічними. Його родина плекала цей парк впродовж поколінь. «Яка безсердечність! Я й не думав, що дитина може бути такою жорстокою!» Стоючи за спиною лікаря, Естер знову скривилася в насмішкуватій гримасі. «Моцлі нічого не тямить у дітях!» «Так, це безсердечно. Утім, діти часто демонструють схильність до жорстокості. Просто ми воліємо в них цієї риси не помічати». Вони повільно рушили через класичний сад, милуючись красою тисових заростей і обговорюючи роботу естер. А за ними, на безпечній відстані, але підслуховуючи кожне слово, кралася маленька шпигунка, ховаючись то за одним кущем, то за іншим. Вони звертали то ліворуч, то праворуч, інколи повертаючись назад. Це було наче гра у класи, наче вишуканий. Старовинний танок. «То ви задоволені з результатів вашої роботи над Емеліною, міс Бароу?» запитав лікар Моцлі. «Так, задоволена. Ще рік роботи в цьому напрямку, і, гадаю, Емеліна вже повністю навчиться виявляти кращі риси своєї вдачі. Розумна цою дівчинка не стане, але я впевнена, надійде час, і вона зможе жити окремо від сестри». Може, навіть заміж вийде? Не всім чоловікам потрібні розумні дружини, і Емеліна зможе стати для когось вірною і ніжною супутницею. От і добре. Але за Деліною справа абсолютно інакша. Вона зупинилася проти пошкодженого вгорі куща, підстриженого у формі обеліска. Гувернантка оглянула понівечені внутрішні гілки – і помацала нові пагони із зеленими листками, що тяглися до світла. Потім зітхнула і скрушно похитала головою. «Аделіна просто приголомшує мене, докторе Моцлі. Тому ваша думка, думка досвідченого лікаря, стала б мені у великій пригоді. Лікар чемно вклонився. Звичайно ж, що саме вас непокоїть? Ніколи раніше... Не зустрічала я такої незрозумілої дитини. Естер на мить замовкла. Вибачте мені мою нетямущість, але мені навіть важко знайти потрібні слова, щоб схарактеризувати всі її дивацтва. Не поспішайте, я маю вдосталь часу. Лікар Моцлів вказав рукою на низьку лавку біля живоплоту у формі витонченого ліжкового бильця і вони сіли навпроти однієї із найрозкішніших зелених фігур парку. Аделіна, – почала Естер, – дитина зла і агресивна. Вона не терпить моєї присутності в домі і чинить опір усім моїм спробам навести лад. Харчується вона хаотично, буває не їсть нічого, аж доки не почне конати з голоду, і лише тоді щось перехопить, та й то якийсь мізерний шматок. Не більше викупати її можна лише силоміць, і, попри те, що Аделіна худа, як скелет, потрібні зусилля двох дорослих людей, щоб утримати її у воді. Будь-який вияв доброзичливості з мого боку вона зустрічає цілковитою байдужістю. Здається, нормальні людські почуття, їй незнані. І я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що ця дівчинка. Має у собі хоч дещо цю людяності. Чи вона розумна? Радше хитра і підступна. Її нічого не цікавить, крім її власних безглуздих забаганок. А як вона навчається? Ну, хіба це навчання? Арифметики немає. Немає ні латини, ні географії. Утім... В інтересах дисципліни й порядку я змушую дівчат навчатися по дві години двічі на день і розповідаю їм різні історії. Оце і все навчання. Аделіні подобаються ваші уроки? Якби ж я знала, пане лікарю. Вона ж не самовита, абсолютно не керована, розумієте? Щоразу її треба заманювати до кімнати якоюсь хитрістю, а інколи... Мені навіть доводиться кликати на допомогу Джона, щоб той затягнув її селоміць. При цьому вона вселяко опирається, то руками вчепиться за одвірок, то навмисне заклякне усім тілом, щоб її неможливо було перенести крізь двері. На стілець посадовити її геть неможливо, тож Джон лише її на підлозі і йде. У класній кімнаті вона не слухає мене і не дивиться на мене а замикається в собі і поринає у якийсь вигаданий нею світ. Лікар Моцлі уважно слухав, а потім кивнув. «Дійсно, важкий випадок. Отже, її поведінка дуже вас непокоїть, і ви побоюєтеся, що результати вашої роботи за Деліною будуть менш успішними, аніж з її сестрою. Та все ж», – чарівно всміхнувся він. «Вибачте, міс Бароу, але особливих підстав для стурбованості я не бачу. Я вірю у ваші здібності. Щойно я почув від вас розповідь більш зв'язну і більш дохідливу, ніж чув від багатьох лікарів у схожих випадках». Естер зміряла лікаря холодним поглядом. «Я ще не все сказала». «Слухаю вас». Є методи, які з успіхом застосовували і застосовують до таких дітей, як Аделіна. Я маю також власні перевірені розробки, які можна було б використати, якби не… Вихователька завагалася, і цього разу лікареві вистачило кмітливості не переривати її. І Естер знову заговорила, не квапно, ретельно зважуючи слова. Таке враження, ніби в душі Аделіни, якась імла. І ця імла відокремлює її не лише від решти людей, але й від самої себе. Інколи імла рідше є, інколи зовсім розвіюється, і тоді з'являється зовсім інша Аделіна. Але так триває недовго, і коли імла повертається, дівчина стає такою, як і раніше. Естер поглянула, чекаючи на його реакцію. Той наморщив лоба. А як вона поводиться в ці періоди просвітлення? Зовнішніх ознак обмаль. Насамперед це її дихання. Інколи воно змінюється, і тоді я вгадую, що Аделіна мене чує. Потім... Її руки. Що? Її руки? Зазвичай вони напружені. З розчепіреними пальцями. Ось такі. Естер розчепірила свої пальці. Але інколи я помічаю, що вони розслабляються. Ось так. Вона розслабила пальці, і ті обм'якли. Наче моя розповідь так захоплює увагу Аделіни, що її захисна реакція притупляється. Дівчинка розслабляється і забуває демонструвати свою відразу до мене. Мені доводилося працювати з багатьма важкими дітьми, докторе Моцлі. У цій сфері я маю великий досвід, і те, що я побачила, можна звести до такого висновку. В Аделіні розпочався процес, так би мовити, бродіння, себто перевиховання. Лікар відповів не відразу, на якийсь час він замислився, і Естер, схоже, була втішена його увагою до її міркувань. А чи простежується якась регулярність у прояві цих симптомів? Поки що впевненості немає, але лікар Моцлі кивнув, заохочуючи її продовжувати. Може, це й дурниці, але мені здалося, що певні літературні твори... Літературні твори? Наприклад, Джейн Ейр. За кілька днів я скорочено переказала їм першу частину – Саме тоді я вперше помітила це явище. А ще Дікенс. Історичні ж легенди, повчальні казки не завжди дають ефект. Лікар знову не морщив лоба. «А Джейн Ейр діє регулярно?» «Ні, у цьому і полягає проблема». Гм, «І що ж ви збираєтеся робити?» Безперечно, існують перевірені методи виховання таких егоїстичних та впертих дітей, як Аделіна. Як найсуворіший режим сьогодні міг би її вберегти від долі її матері завтра. Однак суворий режим, цілющий для зовнішньої оболонки Аделіни, буде вкрай руйнівним для... Для тієї дитини, яку ви бачите, коли Імла розвіюється? Саме так. Для отієї дитини нічого гіршого і придумати не можна. То якщо підсумувати всі ваші спостереження, яким ви бачите майбутнє Аделіни? Це перечасне запитання. Наразі достатньо констатувати, що я не вважаю цю дитину повністю втраченою. Хто знає, що з неї вийде? Вони сиділи мовчки, розглядаючи зелену геометричну фігуру навпроти і всерйоз розмірковували над проблемою, тоді як сама проблема, сховавшись за кущем, крадькома позирала на них крізь листя. Зрештою, озвався лікар. Мені невідоме захворювання, яке б супроводжувалося такими симптомами, але, можливо, справа тут у моєму невігловстві. Він сподівався, що Естер вічливо заперечить, але вона цього не зробила. Гадаю, мені слід ретельно оглянути цю дівчинку, щоб визначити загальний стан її здоров'я, як фізично, так і розумово. Саме про це я й подумала. До речі, Естер почала ритися у кишенях. Ось мої нотатки. У них ви знайдете опис кожного засвідченого мною конкретного випадку. Опис супроводжується попереднім аналізом. Може, після огляду ви трохи затримаєтеся, щоб поділитися зі мною враженнями. Ми могли б разом поміркувати над належними заходами. Лікар поглянув на Естер і з чималим здивувався. Вона вийшла поза межі свого амплуа гувернантки, вона поводилася так, наче була його колегою. Естер теж збагнула, що порушила субординацію. Може, ще не пізно відступити, але Рубікон уже було перейдено. Пішов на бій, міцно стій. Тим часом погляд лікаря Моцлі знов перекинувся на геометричну фігуру з гілок та листя. Це не Додекаедер, із хитруватим усміхом мовила Естер. Це Тедраедр. Лікар Моцлі підвівся з лавки і наблизився до зеленої фігури. Один, два, три, чотири почав рахувати він, ледь ворушачи губами. Моє серце пішло у п'яте. Невже він збирається обійти дерево, а там, чого доброго ще й надибає мене? Але лікар дорахував до шести і зупинився. Він знав, що Естер мала рацію. Вони якось знічено поглянули один на одного. На його обличчі Відбилася непевність. Хто вона, ця жінка? І хто дав їй право так з ним розмовляти? Вона ж усього на всього та провінційна гувернантка з носом картоплиною. А може ні? Може все не так просто? Естер мовчки дивилася на лікаря, наче прикута до свого місця. Нарешті вони з ніяку вілу відвернулися одне від одного – Земля колихнулася і на якусь дещицю відхилилася від своєї осі. То коли ви оглянете Аделіну? спитала Естер. Може, вдень у середу? запропонував лікар. Гаразд, у середу вдень. Земля повернулася до свого початкового положення у просторі. Вони пішли назад до будинку. На першому ж повороті лікар попрощався. Звернув у бік і пішов геть. А за тисом маленька шпигунка Гризла нігті і ламала голову над почутим.